خداش می ربانیو کای متا یز هرصو پونو ناسیریه و می یلقوه یبلغو سلامی زما چا غرا ده او داوی ممر مستا من گرجیا و کای عامر نی عامر نی می سړے د اوسو د خزاج نیک او داوی د سبان و راغل د دغزنا او د مجنی اگداو سو د خزاج و نیک چې ګنونو دا سړے دېنه دوباس دا وخت لیکو چې دې پوره ګنهنه انسارو دکتا اختلی کواسی ها چکر، پورا <متده> که، دو پیانبای سالتو اسلام سرم رست او نکره، داو خلق دیگه شپک چکم یمن طرف تطلی و چکل پدیو بانیا غبند را خلا شکن دیما او چلور شام طرف تطلیدی، تا تایا منصیب تتون و تشا اما او داچی دینو تسو نشو بده دنیا کی او کله چې دا جگندن د بندشلې د لوه راغې سباخ پل سره د لوز زمون ویدر راځي ووته ویدرای چې زه او دې ته څنګه پتاول کېد چې دا وشلېږي ارمانګکان او چې کله پښوغان وي مونږ د لو کړم زاتره پس دا دینه چې جگندن او وسه دیو چې یار د احمانو نه نه کارولې چې مونږګکان او د پښوغان اتفاق راغې د معلومی راي د قیامت او مونږ عذاب راځي راځي چې زه راځي چې الله دې وبل ریسل ما څو کال بچي کړی دا ما ته پته نه شي څو کال کړی او پینځه پنج کال عمر وو نو مر پته دا چې پینځه پنج کال دا عمر وو څو کوم دنو حاجی سچاله چاته دي سيزو حاجی فارزو ابو غازو کو فارسن عالم او به لکه پريو باندې شيلار اين خوشي نک خوشي نک راضا بك اخلاص نک پريو باندې سشي راخوا شو سين لا لارين يا مضبوط ديما ال محکم ديم چ كمو کنه نو داغي اسلامي پري خستان اريم مضبوط توي سين لا ایا ادم دا غزې نوم دې چې پکم ځک دا دې جوړ پړې وو لکه توربیلا دې چورت وای کالکه ایا دا ادم چې دې دا منګ قانون منو واغه غړ منګ کاني کنا هغه سلسلا دې منګ قانون تر اپي غوست و بدل نو ما بدل کجو دې پاره پریوان دا دوه باغونو دوه باغونو نو رمله ورک هغه ځا شي دوه باغونو چې خاوند هغه میو ختم چې بیمزي ميوي وي واه شي نو معی ش منسین دبیری وونه چاغام دی معمولی لگوو هغه سلا چې چکل هغه ظری چې راسییم پ خوا شوو زما سبب ق و بچه پې شنو را, را ختم ظ کا دا جې د ظور پهه ناویو منږه د ظانور کو مګر غټ شته او ګزول اوو منږه د داغو په چې او راو ماب دا کللو کې چېهې ماه پته چړو هغه شان دی خلې دو دقر ځرته ن ندي کلي تقریبا دیسکلی وي او او هر یو کلینا بل کلیتا تقریبانا تیمیلا دولست میلا مصافه و و قدرنامان دازکلو پدیگی رفتار سیرو زی ماو تا ویلیو چپدیگی لیا لیا دیش پیادار گی چونندور جامینین ایمان این پا ار کلی پیغمبرو خواه زکر ماو تا دشویلیو ویلیو قالو جو په ناشکرې په وجہا اے رب اب وای بنا سوای نه لري با سږمن سفر ومنس کی ظلم او کف ظلم باندې فجان ما ما حادثه ما وګرځولغه لرا د خلکو په پایو اقتصادي عبرت او ما زق نہون ا پورا ټوټه کول سرات یو دې تورک شوچو بزیدا شوچو بزیدا تس نہ شو دنیا کې ما زق نام كله لیکن ان طریقہ کے ہاتوں میں یا صبر کہو گے شکر استن کی لطف ولا قد صدق ایک نہ نشہ گپ جو من ابلیس تعلقمان تابدارو پڑی نو دی ابلیس طرف علی پر خلق منی سلطانین سر حجت یا قدرت مگر دین پر ما مکر کڑے دے چې زه معلوم کوم خالق ته کارکما خالق د چاګې انسانو دی فقرات باندې دا چانس جاګې جګندنه پدې کې شکیره او رب ساب پر باندې گاوبانو ساتون کې قل وایا وذو आवाज کې عبادت کې دا چچتا سو ګمان کوي دلونه مالکان دي پاندزه د زړه پس مانوز مې کې نشته د دې لپاره پېدوار کې مين شیرګن څه حساب برخه اونی شری ولا تنفع الشفاعه عنده او فائدہ نشهول څوک شفاعت کول نه چا اندوره الله په دربار کې الا مگر لمن دا چا د پاره شفاعت قبلیږي ځنا لوږه په پر الله اجازه وکي بعد الیذن شفاعت شقذ الیذن شفاعه نشتا نه شفاعت قہری شو حتی تر دې پوری چې کله فیصله الله راولېږي اجازه ځکه چې عبرتای لریک دې شي دزګونه دې دل ملائکونه یا دن بیاونه قالوا او مازا قال رب بگم اللہ سو ویل قالو بایدانور الحق اللہ کو حق خبر رولی گلا اللہ جل شان وچت علی دیا مطلب دارش اسمان کی کلا فیصلہ صادر شی نو بیوشش شی دار در دی اللہ دیارینا کلا چه ووشک رازی او بلننتا پوسکی اللہ چو فیصلہ رولی گلا ناغ کم چووشک راگلی جبریل یا نور اگر بچ حق فیصلہ دار اللہ دی رو چت علی دی یا قیام سر لگ کولوا مایار زغم تاسو رسول دې تر کله پر نوځم کېنا توه الله فق در و اننا یا منغا یا تاسو الله دنت سملا روان یا په کار ګمړای کیو دیتا دیتا وي په دې انده منازره کی نو حکر خصم تا ورو پر حکمت عاملی سرا دا نو ویتا څو ګراه بیا کینه کی راځي حسد کی راځي کنه بلکې دا یا زخه یا زنه یا زنه په خاله خبره چابل نه کوي هغه ځان ته نسبت کوي ځان ته ځو دا وې زونو نقصان دي تبلیغان حضرت کله کله وایي لازم نو څه دي کمه لري کمه غبل د لکی و نه شي په چا کی وبل کی خو ځکا ته وې چې نو غریب چې کوم جنو نومې د کی ته چوي چې ادا نو کې هو دا حکم ما کی دینو ته کې دې چې بلی قولوا ان الله وصىنا تصنا پښتانه نشي کیدله کو او مونږ نه پښتانه نشي کیدله داغت مبارک چې تاسو کوی تاسو دا مال ته پوځ موننه کیو زم دا مال ته پوځ تاسو موننه کی قولوا یالموبین انا راجمه بکیز مون پومس کی رب زمان له بیا په یافتو فیصله وکي الله عز من پومس کی په حق سره الله فیصله کوم کې پویره قولوا رونی حق تم به تاسو ماتوخه هغه تاسو چې تاسو لګولې دی و یوزې کړی الله به خدا شریکان کله هیڅ نه دي دا هیڅ کله نشي کېدلي بلکې هغه زอต الله دې زړه ورواشت مته نه و ما سره کومه تنه لګله چې مگر معنا کوم چې خلک لرا مشر کو د پفرنا بشيران زیره ور قوم چداري غيرم کې آیا الا کا فتن معنی لګله مګر ټول خلق د پاره بشيران و نا زیران په داس حال کې زیره ور قوم چداري لا ویل و دې خلکو چې دا وای دا کليک تاسو ریښتیا وایې چې تاسو په اړه میاد یو رزي دا تاسو هغه نه و تاسو کېږي دا دې نه یو ساده نه بمکه کېږي دا جن نه مخک ممرې وقال الی جن کافر ویل با کافرانو لنو مین بیاذ القران موږ چې کله ایمان نه ورته دې قرآن ان با کتابونو چې مخک تشوي دي ولو ترا کلي چې کته قاش کې تالي دلې جو با لا با جن واپس تی با باز باز دا یو د څه سوال ته جګړه کوي یال تبه منازله کوي ای یا رد باز ملو بل جدال ولوم یو بل با ملامت کوي یو بل با جکندنو کمزوري <coughs> باني وای با د تفسیر ده وای با کسان چې کمزوري کړو دنیا چي لجنہ کسان ته جواب نشو ټانو ک تاسو نه نو به مؤمنان شوی و او په دا مشران کسان د چ دي ای پښتو کې تاسو سره غوښتل بلکې تاسو یې مجرمان په خپل او دا یو کمزوري خلک هغه کشراني لجنه کسان ته جاوي شروع تان دي بلکې تاسو کول دي شي او رځي ایسته موږ نه وې تاسو را تویل چمګه کفرو په الله باندې اوږه زو الله سره سر آرام او پردې کې اخر دې کې پیغام چې الله عذاب وي دي او زه به وایم اغا زنجرونه توکونه دغه ور به وچو ما مانه لکنه په چوخه لیکيره ان مگر ویل بعد اغه مطرحینو دا دنیا دستور دی که چر چا هه پراست یا پیغمبر ز کم کری دا اغه کلی چې کم دار دی اغه بڑا ویل چې ناب بیمار شوم به کافیرون یکننګنګ پرا خبر باندې چې تاسو لیکلی شو استه کافیرون نو مطرحین د په خوا زمانیت کې آمد پوری لما نتي ده حق سوري مترفين امر ما مترفين وافزه قوفيره فحق عليه القول من غيره بمال قداري تزامن انك من مال غير دي مال وبكنه دغدي ازمنه من غير دي شنو بدالاي دناي شنو نسري غير دي بازار بازاروكي او ما نحن ب بازار من تكلا ازا ميلاوي دي شي وهي وما نحن, وما نحن, وما نحن من جماعه قلوه این نره بیاکنن را به زمافراخی رضا را چهتا پاچه واره لیکن سر خلق نپویی نگه استاسو مال آنه زامن بلتی پا طریقه بانی چه تاسو نزدی که اللہ پاک در باد تا بانت تا باد استاسو اینی یا استاسو دا مال و دولت اللہ تا نشی نزدی چا مگر مال داگه چا با نزدی که زامن داگه چا با نزدی که چه چا ایمان رو رو رو رو رو رو رو اللہ پاکتا نزدی کئی امالا بیزی مصرک شی زامن چکر مینو بیدی نینو تا با خدایتا نزدی کئی دا اللہ تن نزدی کئی خواه اے پیغام موسا اولای کدا خوشتا جل پدوا بیم آمینو تصبت دا عمل دلیو دل چلیفی الغربات فاتح آمین ایلا من جزا دلیو پدوا شو پس سبب د عمل دړو وهم جری فی الغرفات ا بنګلو کی ببیغه مبیغه ترتی صوب نامومین اعظم بنی دین دکړی ا د ہیمال د الله کو دین کې لګولوی دی خلکو فراز رشتہ والله جنا کوشش کوي فی آیات نازما ذاتن مبارکی چې د کمزوری کې ولای کړه خلکو لای پرزاد کیو بې پرداسه حجی چې آیاتن را کمزوری کون چی د داخل کړم را زندہ ما نه چې آیات کمزوری کې د الله دین د الله قران أعزاء كبير حضير قليش قلوا يا إنها بيتنا نبض ما فراخير رضي الله چهد پاجه وغادي تبنجگاننا تنبيه هم أغرقارا وما انفقت من شئن هر اغشع روپه چه تاسوله غويل الله درزار پارا وهو يهدفو الله بتاسوله داغير ودركي الله بس دركي بدن دركي خامه داد الله وعده داد الله تاس تخير رزق دركون كيره و ایو مرد داشت شروع هم جمعان کل براغون کبیا بوئی ملایکو تا ایو تا احاولای ایو دا خلق ایو کمکانو یا بدون استاس و بندگانو استاس و بندگی کون کیو ملایک بوئی پاکی دا تال رای اللہ انتوالیونا تز دوست مددگاری من دون او غیر دجونا بایچه او دیو بندگی بیا کولا دا پیرانو دا شیطانانو دا ابلیسا اکثر رو دیو پاکو بنی ایمانو پچا ایمانو واليوم اننوز لويي كماريق بني بعض توسيد بارد و پادو فائدرا سولاننده zararir. او بويات اسانته زالمان جو سگه ازاد دورال نياغ ازاد چكنته ميتاس بيات توكا زنداني تقزب كونكي كلاچي بولسري شبري بنياتن ازما من پلاوني تو اويل و ما تهیل آمانا جو برکلی دیو تا من کتوبی هست جو کتاب دارس کروه و ندلی کلی دیو تاستانه مسکی رون که کتاب جو سره و درو نصبت کری خلکوشی مسکی رشویری و ما بلغون نجرسی دیو داگی یو پلس می حسیتا هم یاد لازه سلم حسیتا هم یو عشر دی یو چلی؟ یو چکم نرم میوشار دی دی و ما ظرفت انها ك الا ل التجبي بيصاح ماكي في اشار قلب مقطلي اشار جمع هوش بياشار دي اجرن عشر الرشور ديتوي دلسما هيشيل لسما يسلم شوطنا خا خوة... نا سلام سلام سلاما تا ناخد لس. البنده لسمي لسمي يسلم شوطنا سلنا هيشيت من يرسل غضب رسول او تذکر کله زمامت پیغمبرانو سره کم شوزما آزاد تخوب را دا تخفیفات الله زبیر کای کنا تخوازان ته وې خو قل و انما عايزکم یکن ز تاسو کوم په خبره ز په و په یوګه ما په دوه خبره باندې په یوګه نشهت د تکومه خبره هغه یو خبره چې کلمه توحید ده هغه خبره ته د الله ايو خبران دا ان تقول لله كپاش گید اللہ رضار پارا دو دعا جنا جنا بی فکر وکي سخت عذاب نا قول ا کما تعالنه توغتلی مزوری غد اسلام مبارک شي اینا جی لا لا زاهی نده مدرس ما ما کويو الله باندې الله تعالی چې باندې حاضر و حاضر دے کو لوا ان ربیا رب زما یغذو بالحق علی غیر الحق را حق لرا اللهم الغیوب اپخه غریب باندې کویدم کې والله دے یغذو بالحق علی الباطل فایذ هو ها فیذمره فایذ هو غزاحق جن حق واجب شو او قران واجب شو و یو د ربات و یو اید ا اساس دي باطل خدای نه اول مخلوق پیدا کری او نه دوباره واپس کولی شي ا څن باطل نه اول دنیا څنګه پروانه کری دنه بپیا ورانه ای څن شي کوله کوله ان زلال دکما څنګه زبم را شوما یا کوم را بزاند او کلام میں مندروی ہم دزان پر دغسر نہ فبی ما یور ہی لے یارب چ ما تباہ کرے انہو یغن اللہ پ سمون اور دن چ کرنیز دیری مقصد دا کہ او کلام میں د اللہ رحمت و ہدایت تو وجہ قران تو وجہ باندی دیت تو چھنے نو قران تو وجہ بنی ما داہیدان نشکڑے نو دا دا ترشی پواجه ادان نشف شویده ماتا دا اللہ دا کتاب پواجه فا بما یوخی لی ربی پا سبب داگه چو وحی کرده ماتا رب زما دا اللہ کتاب پواجه ماتا سر آگئی ادایت تفسینی راگئی ادایت تفسینی پسر آگئی دا اللہ پا کتاب راگئی دا اللہ پسر پس کتاب بانئی آجمالی ادایت کو که غمبر تھا دوار کچوالی نو پا ایمان اجمالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته مسکین وو خو تفصیلی مان کول راغې فدما یو هیلیه ربی فدما یو هیلیه ربی حدیثه حدیث کی بخاری کی اوتاره حدیثه صحابه کرام ته علمنا الایمانه ثم تعلمنا القران اول مونږ ایمان اجمالی زکه ا ایمان اجمالی زکه ول نه نستو مونږ قران ایمان لپاره خبر باندې اولم کلمه وی لا مصد د داوی دغه اولم زه کلمه وی د چکه کلمه من غ ویلا اجمالی مان باندې چ پوه شو نو بیا تفصيل د ایمانیاتو لپاره من قران از دک نو اجمالی مان ګنن سه الحمدلله هر چشته کلمه وین کډی کنا مورکلا مسلمانانی ځلمن مسلمانانی خو تفصيلي مان راځي په قران سره زده کدل تا وی وای نه ته پدې مو یو خېلې یربي خاص په قران کوایمانی کلمه رحمان او الحسن او اوکه اینابت او اینابت سره چې ګمنن بیا غسل کوي اینابت بل دلیل ده نه نبي چې قران ته ورکړي ته وایم خدای په وته دا که ته د دې وروه وخت فجر حالت کې یاد مجاهدونو د حمله په حالت کې ایا چې څنګه عذاب راتلو په حال کې فلا فوتا بیا هم زین خلاصې دي نشي واو خذو منكم مكان قليل د نږدې زینا بهونیولې شي د نږدې زینا دا مكنه کې نو ونه ونه ها فمکاک چې مجاهیدین ورداخل شولال تک یا ملک الموت درازې د نږدې زینا بهونیشي وقالو دی وبقوا فذقوا سوې آمنا به من له ایمان اورته الله باندې ایا په قیامت یا په رسولیا بأن لهم التناوشوا اذکن دینه بشی د پاره خپل ایمان د لری زینا تمانه وو چې مری اته ایمان لوري او چې تقدر ته کوشش نه ایمان لوري دای ما په تبا بیا نه کړه یعنا کفر کړو به نه په قران باندې ما کې و ب بالغیب مما کانن بریده به وشتل کوي په قران باندې ته مد پاره په سره د لری زینا ما ساده ستګي په ټکو کې یو په قران باندې دا ته متنه جوړه غول شي یادا شي هرځه یادا چې ګنلې وان تو دې يا کہیں دي وغيرها وغيرها دایت کول کنه تول ويا قلفن بالغيب شنو نا ويا قلفن مشتل به کول دیو بالغيب په غيب سرا د زینا د زینا یو سره چې ګننه چا نه کې تا دس کوي کنه نو دکرنګي د یو جگندې نو پراندوستر کو قرآن باندې اعتراض نه کوي پراندوستر کو خدله نه لرينا د ذکینا قرآن ووره او که چې ته خپل او که خپل نو زمو کوز ما د او تومات نه د اجمن خبر داول که کڅوړه خوښ شو خو بیرمنه او که خوښ نشو دعا وګونه تعالی درکړي الله په دعا وګونه یو وګصره د موحد چې ګمونه بیان تا وکړي دا دی بل وګصره دا بل تا وکړي دا وطن زره وخیله بينهم پرده بو واقع کړه چې دوی په څوک باندې نه جوړي کما فرل بیا شایي څنګه کار شو او شک مریب یا کله کې لري په شک کې په ډېر شک کې زړه وروه دا ما کېره د سوره قران او سنتو شو دي یو دالم علم درس یو او دروندا کارسازه مشکل کشاو صرف یو الله دی یو ول اس د یو د نړۍ واه سره صورت ختمه کی الحمدلله فاتره سماوات والارض حمد سنان خاص الله راځي پیدا کوی د اسمانه زما کېده ګرځون کې ملائکې د پیغمبرانو اولیا جناجن خوندان دوازرو دي دوه دوه درې درې چلو چلوره ذاته الله پاکه ټول مخلوقات کی چې څخه کوي نشا وزر ډیر او د شا کمی اذه دې زو څخه سواله دي دي دا چې په سيزانو د چا لږو چا دېره الله پارتونه قادر ده ما یا که لوین ناشي هغه چې کلو کی الله پاک دخل کور پاره هغه چې به دې تکي الله پودا د رحمان دروازه نتره بارانه فلامهم شکه الله چوګه سره ولکې و ما يم شک سجیسال کی وزلا فلامهم شلا چوبا ولی ګنجري شری مين با دي رسول الله نه زید الله نه الله ذروج حکمت او خامن ده یا ایها الناس خلقو یاد کینې متنه الله پتاش باندې هر من خالق نه یشد او خالق ایذلانا ستا ذروج ز درګر دبر روزمن کنا لا اله الا الله دوی شری لا دوی باندې دغه فریاد او قصزه مستحق قصزه غیدلانا او کوم درته درولې شوې استې په داخلو څخه تقریبا 100 درومې شوې ده په امرونو کی خپګې ګما و الى الله تو مر الله تو تاسو یې ژوند کارمو اے خلکو یکنار وعده الله رښتیا دوه کني کتاب ژوند دنیا دوه کني کتاب شیطان بالله اذا الله تو ذات اے نہ شیطان کنا دشمن نے پتا کی جو ہو دشمن دے ہو دشمن دشمن ہو گنے دا ولی سے دشمن اے سارا یک ناں دا وڑیا پھل <سؤال> دڑ لیا کوئی نہ پاجی شیدا پر عذاب سخت اللہ جنا کا ساجا ایمان دوڑیا صالح کرے پر ما تر دلیا جردے اپ و شیخ اس کے شیخ اس کے ایا برابر دی آگا چا سر چا سر چا سر کمن ها دوه اللہم مشابیدتا مقدر دی ایا داگا پشان داگا سر دی دی چا سر دی آگا تا اللہ حدای نصب کردی نی برابر یکنان اللہ بنا دوی چا را پا جو گاڑی او لار که چا را پا جو گاڑی فلا تا تسلید فلا تا زنفس رکالی محسرات امانت دینشت نفس داگوی بانید غندو جنا فلا لکا باق نفس کا داگا مزمون گے मतलब ای عبد الله ابن عباس دا بیان هي چې دومره غمن کوي چې په ځان حالاتي شاعت ځان الله کوي نه الله کوي مطلب دا تسلی واته یمره سو ان الله زوجه چا لې کی اریاه سلیبا دنه پتو سيرو پته هغه سرو دیزه او چالو دی لاله کلی تا چا وشته اته د پجه سرزمګه په پازو چې دنه دا قرنګې پورتګال دی را چې د عزت د د بیا خو عزت خود خلنه په اختیار کیده او تد بربان غواړي سپیره سرګرځه عزت خود چا په اختیار ګری دا نه پېږی دا یاد لري زړه د غیر او ستره سرګرځه ناولې دویمه مانا من کان یرید الی زدا کلکم صړی عزت غواړي پاپولټیکل کې نظام غواړي په دفتر کې نو عزت خپل تنښتا فلل الله ال عزت او عزت خود انا بانی پوشوی انو دا دی زوان معزز کی در اللہ کتاب سرا زوان دی معزز کی در اللہ پا اتعاد سرا در اللہ پا دین سرا نو دید عزت خم بیا گوری چه دیک عزت ستے ہوکا نشترے پوشوی فلیل لا علی عزتو جمیران قول فلیل لا علی عزتو والی رسولی والی المومینین سورتی مایدہ کیویلو عزت دچا پا اختیار کرے اللہ پاک اللہ عزت من دے مسلمان عزت من دی إليه يصدق الكلمة الطيب خالص الله تبارك تجی آ پاک پاک خبر چې هغه کلمې توحید ده ول عمل صالحو یې پرو امن صالح چې کوم ده عمل صالح پرته کوي الله پاک پرته کوي الله پاک دې عمل صالح ولرا پرته کوي چې کوم نه الله پاک دې کلمې طيب ولرا دې کلمې طيب دې کوم عمل صالح دې دې قبلون چې څوک دې اللہ دے زمین راجع کا یا کلمہ طویب تا یا عمل صالح تا او یار فعو کی زمین مرفوع براجع شایتا اللہ یا مانا دا خازن ہوئی کی زمین مرفوع راجع دے کلمہ طویب تا شو دو کلمہ طویب اپ واجبان انسان عمل صالح بودای قبلی عمل صالح کل قبلی گی چکل کلمه طیبه وی مدرب توحید وی شرط د ایمان شدا مان صالحات قبلی دله طالت ایمان د ایمان ک ایمان نه را مان صالح نه قبلی وقدموا الی الله بیلو مین عملین فجنا هبا منصورہ بل احتمال یا شادو کلمت ولا عمل صالح عمل صالح کین يرفعو ترقی ور کید ایمان لرا تفسیل ایمان او دارنگی چکمینا ایمانی مکامل چی دے زیادتی کی پسس را اعمال صالح صالح اعمال صالح چی سومنے صالح ایک بیگن دومنے پڑی ایمان کی زیادت راضی ایمان زیادتی کی اوکمی گی ایمان تیگی کی اوکمی گی او زیادتی والی برازی پر اعمال صالح او سران یا یرف اوہو ندر کلمه توی بڑی کامل صالح دے پرتکی دی بندل را بند چی پرتکی گی نو پسوانی في مان او په کلمت انعام الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يعرف بهذره کتاب اقوام ويذوب ا کذان جو ما کرکه بعد مکرنا صلی الله و سبحانه سخت مکرولای کما کدی خل خدا به تبایی دې سنا بوت بشی والله خلقکم و ما تنجن نه نه باره هیڅ زرانه والله ته نجې مګا و ما یو مروبر نه ورکو کیګو محمد د کمول شی دغه ډول مرنا الا الا فی کتابل مگر د نو دا چې الله په یو نیټه چل پړ ټاکلې نو هغه نه برجې دې نه اړې ماي بدل قول لديه او معنا بظلم اللديه یو ټاجي او دينه چې کوم دی نو زیاتوالي الحمد الله په علم کې او کم ان ذالک قال الله یاشه دا ټول په خدای باندې انسان دي دالکل او دانه کې چې زیادت دمر انسان جوړ په خدای سره عشان و ما یستبد زبان برابر د دو دریاونه دا یو پک یو خوجی خالص سودات خچری دن کې داغه و ها زامرون وجاج ادب ترویج سخت ترویج مریک خل و من کل بدواد د تاک قران کوي سشي لا حم تیا تازه تازه چګندنه و واخی ما انا نس از مان س به قران کوي ر وباشه تاسو زه ورا تلوس ناغون دی غلرا استعمال او یعود باغون دی غلرا وتر الفلک اور وبې دې ته چشته فی په دې د ریابونو کې مو اخرت چیرون کې دی او به لته په ورنه په جملہ توې دا الله در تاسو باندې مهرباني نه ده تاسو څخه رباسې یوې شې ليله الله په باندې نه باش غاښته پورې څو نه باش ورځ پښپښې ته باندې کړه تاسو باندې واره څنګه متل جاری اللہ ربکم دکر ملک د الله لپاره د او ګندې نو د اډو چې شاته جکنا دا پر زده دا دغه پښانته یعنی داغه هم القشر اللذيذ الزهر النواتي دقدقدم وروي فی زری انتو هم کچې ته تاسو واز توکیل یا اسما دعا کوم تاسو واز نوري کې بل فواہری قبلون نشي ورز قیامت کې به انکار او کې استاسو د شرک نا لا یو د خبر نشي در کوله تاسو پښان دا خبردار ذات چل دی الله چې تا ته کوم خبر درکې نګور غېر الله دا خبر دلته نشي درکولې موږ مخې وینو سورتي راچی توله سونه بریا چی ان تو ویلو چې وماذ والکترین الا فی الظلال سورتی اقا کی برا شهده څوش پهن نمبر کې ان دا و من ازلوا غد ګمراده اذن ته چويلي مشرک دې غیر الله ته چې څوک आवाज کوي الله کا کاسه برور شيږي الله د کا په صورت رات کی صورت رات کی کافر ده په صورت ی په چر کی مشرک ده او په صورت یاقاط کی غاٹ گم را ده او من ازل لو سو غاٹ گم را ده نه کې دی فرض محل کې ک فرض او وی من را ده او قبلو نه نشو وای نه شي کب الف الاول قاورینا الله تعالی کنا حكوم مسعد کناوی نوروالو ها لا ان اشرت لا يهبطن ناملوکا لو کان فیهما الہاتن الا الله لفظددا ادا جتاو یک پرز محل زده سرا او بی مناله پوری زدا بند هونی شي تولی کنا ته چاغه توي چاورینو خديره پاره چینه نواس کې جگہ نا زما حاجت تر کولی شي حاجت تلخص بروک دې نه خو خدخن ناوري دې نه خدا قدر چې خدام څه نه ناوري ملائکې یو کا بې سلو خبير يا ايها الناس ايخو را روان دي مساله کي دې يا ايها الناس ايخو انت مل فقرا و تاسو ول تول اللہ تا مضاید که پر بابا علی رحمت دے که کلکا صحب علی رحمت دے کلوی زوان دے که کشب زوان دے دار طول صریح یو اللہ تا محتاج دی باسد واللہو اللہ چرے زاد دے بی پرواہ الحمد صفت کرے شویزا این اشار که او غاری اللہ پوتاس با در چل مورکی و یا تی بی خلق مخلوق با پیراکی نوی چوک با ده تپوسی تپوس روش دیش؟ اللہ وما ذلك فرباني دار غران له ولا تجروه بار بار لا حمل اگر بنديش چتول مينو دغه نهس ولو كان ز پر بازار کدي را خپل وي فإنما تنظر الله دين الشران را دون يكسن تهي ريا خلق الله چهذا خدا ينهي دهيكي بغيب وصرا ودرهي مدونه ومن تذقع جاية ظان فاقره شرق نهيكنا ده ظان فاقره خدا الله تاري واپس كدل وما يستهي الاما والبصير برابر نده الاما عدون دوليدون دول كه مشرب قادرهنك معاهد برابر نده ولا ظلمات و تلتمون و رنه شركيات و بدرات قادرهنك شكونا تواهيد و اسلام برابر نده ولا ظل و وما يحيى الا هيا ولى الاموات اجندي چم سرمان دي امن چنن قاتران نظام برابر ندي ان في القبور فقبورن کي پرات جي اور رسول نہیں کہو لیا و ما انت کتے والو سنیو دا فرض <تصفيق> محل کنا کہ بل فرض و تقدیر <تصفيق> کہ وری مستجاب لكم اور دل توے چاڑو سرتا اورول نہیں سرنا و ما انت نہیں تلیم اس من فی القول من کی پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم من کی جگنوں ولی دے نبی دے نور شوق دے قلب دے کیڑا بس مڑے مڑے جگنوں نا ہوی کوئی نہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دارین کې جگمجن نو د نورو امامانو دا مذب دی چې مړی شری نه اوري خبره پوه شئ امام شافعی سه امام احمد ابن الاو امام احمد سه موندا کولې او قول څنګه وې چې مړی نه اوري په لړ او دلیل د امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ هغه د حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ په شریو عبد الله بن عمر سه بیا ځله وې نو حضرت عائشہ جان قران کې الله زې په زیداوي جن نکلاتس من موت ها جن نکلاتس من سور جن نوم کې داري چې هل <سؤال> يمكن أن خبره ذلك الآيات <سؤال> البعينات <سؤال> في أدام سماع الانوات عند الأئيمة الحنبية السادات فقط حلاصا نداحنا في مذكب دادة كسو وي مدى ناوري او كسو في إمام شابيس في مذكبية وي مدى حسنة أوري ناوري ناوري شواد موازی منصوصونه موازی منصوصه یو حدیث قرونیاله یو حدیث قلاوی بدل گئے او بل چې ګندنو دا دوه موازی زین حسین حدیث ثابت دریم هغه زیدي چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو مړه خلاصه او صلی الله علیه وسلم کې الله د روح واپس کوي بیا د هغه جواب مړ دا یو حدیث دی خدای موحدثینو چې ګندنو پدې کې آثار منکی داي کازادي يا داريږي څنګه نور په دار باندې په وجه روان په دې کېстаўه تزاب شو وغيرها دا نورویان کوم زوري دي خان مړي نور داز منګه اخره ومان ته به مسلمان کې قبر او څوک چې امام سحنوي په دې کې سنن کړنيشته سيز ملګریو چې امام سحنوي نقل و نشتا ولې نشته هدايا وګوره دا رنګه چې کوم نه فتوآک کتابونو وګوره چې دا نه قلیشته او كنشته وې نشي ادا کوم کتاب چې ما تا ته نو واغسته علایاتل بجنات دا وګوره چې دا احناف مذهب دا دیو کنه دي به زه به دا دا شي وی چې کوم نه وسړی قسم وغوړي چې مانی زړی بدر صاحب به خبرونه کوم دا لانسای صاحب چې خبرونه کوم چې تاسو مدینہ ته خبرو غوډه وینا حادثه کیږي ولی ځکه وي دا, دا ماوريږي ځکه دلید دا کش کیږي ځزو به راځي دا مړ نو دا خبرې کول غو چې ناشو دې فهمه ده تفهیم نکنه او تاسو مړ ننداسړې زره او دین یو سړی قصاونه پلان یې ایبن نو هغه مړ کی ووې نو نو دا درد نه محسوسې دا ځاړه په دا نو خبر دا کوم شریعان پروبینا یې نجایر کلے چپا کامی شریعان پور بنای خود نہ ہو شو <تصفح> <تصفح> این انت الا نذیر اینوار سلمہ کہتنا ما تل گلی ابراہ کی حق سرا بشیرا منازلن جری ول کون کی رون کی نشریت جوومت مرچونی پا کی رون کی وایو کازی و کا داخل تاست تنظیم کئ تا تسلی حاصل کا خپکی گا ما زکہ مخی خلق قوم دغه شان تنظیم کرے اوغلی پیامبر موزیو دلا سر زبر صحیفو سرا رنا کون کتاب صدری قسم بیا مانی ولیا تاسو څنګه فکه فکه نڅرکه مشزم اعزاب آیات نوغری اکنن الله په راز دین چورې لپاره نوو سره سمراتین روباسی په دې سره سمرا دي وی مختلفان نه و نه د غیر مون نه مختلف دي د مال دیوسل و الله پیدا کړی جدادون آغا خاتون جدادون آغا چې موږ رګونه چبکې بیزون لاری اذرې خاتون هغه د جداد وې بیزن سسپین دی وفم رن آسسر دی مختلف دی رنگونا داوی وغرابی وصودا بر تک تو رنگونا دی دا رنگو دا درشا پیدا کرده و من احسانان مختلف رنگونه دیوا دوابی در دو دو زمده سر و نامی نام در چرپای رنگونه مختلف دی قضالی کم دا قسمی پیدا کرده پید و دا قشیر کندنز قدرتلر ما ف اینما یخش الله که صور دلال بیان شام نهیریگی با دا اللہ القاتل الذين جاهل دي عالم نه والله ليس سواء عالم وجاهل برابر كن قل هل يسني الذين يعلمون ولا الذين لا يعلمون اي عالم دري الله الله غفور بخشون کيره اي ان الله نه دنا تاسو چلو دي آیا تبیرکی گیر اللہ دو کتاب امودزونا دے خرشکید آگا سنچ ماغولا ورکڑی سیران فٹوک کارا اومید لیلی جو آگا دیجارا چیز کلبانا حلاکی گی لیو آفیان دید پاچھ پراور که اللہ پاک جنون رضیو زیاد بیرکی اللہ پاک دخول محربانینا یکنن اللہ پاک غفورن بخون کشکور کبلا هم کی رامالو جے والا دی آگا سڑی آگا کتاب چا اوڑھائی نائی لیکا دا تواحی اکڑی دا کتاب دا چه دیرون گره حق کتاب جا خان تا صداقت دا قرآن واللذی اغا کتاب چه واحی اکڑی منگه پتابا نیی کتاب نا هو الحق دا حق دے مصدقان دا تصدیق کونگی دا کتاب نجی مستر شوی دی این اللہ اکنن اللہ پاک بیعبا دی اکول بان خبر دیو لیدن که دے پیغامبران نا رسط نور خالد دی سمع او رسنا کتابا بیامی پر مراس کی وارک په می راست که می ورک دا علم دا قرآن دا قرآن فاهمه و علم چاله ما ورکو اللذین اغا خلقو تا ما چکنده نغرا کردی ما چند کردی ما نشون کردی زمان دا مندگارونا نو هر چاله الله پاکس نور که فاهم دا قرآن علم دا قرآن نور که بلکی اغا خلقو لاور که چه غا چکنده ناللہ پاک نزد رحمس رو تکتلی وی وست چه تا اللہ پا نزد رحمس اولم القران الله ولور کی دا درې قسم دی ود. دو قسمه درې قسمه خالق دی قران وای دلتا وګ کېدو فمنهم ظالم لنفسه بعضه دونه به مستفین نہ چانه چې چن کړه شويه خالق نه بعضي ظالمان خپل نفسونه باندې ظالم دی خپل لفظ باندې باندې مرتکب د کبایر هم دی کړه کړه کبایر نهونه صادريږي صحیح کی کبایر نه ده تخو ظالم وید، وید اون باز ده مصطفی اینا مقتصد وید درمیانه ده؟ چه معنی؟ ای درمیانه ده، درمیانه، او تاعتم، سوا سوا، دوال برابر برابر، او ده ابل خو ظالم و مدراب گناه ده در تاعتم اکر، در میان در ابن مختص و منو سابقون بالخيرات او بعضو جنان چې کنده غصري سابقون بالخيرات په عبادت کې په خير خيراتونو کې څوک نه نزل ګوران جوړان سابق بالخيرات باذن الله دې خدای په ټولو کوم سره دا دې قسم شو نو مرزا له هوې زمان کی کم ثابت دین وا سابقون سابقون اولئک المقربون لہجدی دا غن جامندون کې دي تښوا او دا کم چې مختصید ده اغه ماجیدے او دا کم چې لکه ما ظالم ده الله. سو کی دو با اللہ سو کی و ظالمون مغفور لهو اغه تمام الله څوک دي د قران ته برکت به الله اغه تمام څوک دي بهمن ووکی د قران د علم په برکت به الله په اغه تمام بسنه ووچی نذری وړای رسمن صاحب ویچ ربھئی سابق اگر دی چھو؟ سابق صحwynه؟ احل الجهاد او مقتصد اگر دی چھو بکار کی اسیحیی او ظالم اگر دی چھو بندلو کی اسیحیی صحwynه؟ صحwynه؟ صحۣ صحود دی سابق رسمن صاحب تفسر دی سابق انا احل جهادنا و مقتصد انا احل حضر انا و نو مسلمان خو دې چې ناګر مسلمان خو دې او عالم د قران هون دې او یوهه ننږي یوهه نوږي او جهان ومن کلم دې یو او دا نه کې دا هزار کې سلسله دا قوم چې درس ته دې کو کوي کنه او د ابد چې بندو کې پروت دې د ورځې کسان کورونه دا دا امام چې دا ظالم دې را ظالم لنفس خو څنګه دې د قران علم هواره دې کنه پا دیوه جباندی اللہ <تصالت> قطب آم بخنو که ما اوه هم جناتو عدم دلتا دی ما زید دی چشی ری جناتو ندی همیشه دی پا دی کدارو یاد خلونا داخل بشی دی تا یوحلونا و اقبا خستورشی پیاب دی جنات که من اصابی را اگا بانگری دستروز رو و مرگل رو و لیباس رو جامی دیو پدی که حریر ها تشري خلص واللباس الجاهري وقالوا جو بوي في دي ايات بني پوشي في دي ايات پوشي دا دري واडा چكن الله وا دري واडा اولما حقاني و رمى رباني يندي ها اولما الكتابا الكتاب الله ميراث خور الله پوشي ارثو نا اي سالي چكن نا گوي زیما بسم الله الله دې رحم وکړي دې دې وډه لو کې راشم چې څنګه غنیمت چې دې غرب بشتابه بشو وقالوا بوجود الحمد لله الحمد لله خاص صلى الله علیه و آله چونه بوته دغه مونه یک نه زاد منګه غوورم بكون کې لري شکر شکر کاون کې لري او شکر دی ته د الله شکردار دي ما مليا ما چوک کنه هم چې د نور ډیر ثواب کوي نیمه تنه ډیر او شکریا لري او عمل له دې چې سره اجرو ثواب سره الله دې اجازه دي الله نو چې مونږ راڅخه کړو مونږ داخل پر دارالمقام دي هغه کوړه بشپاری کې دلته لا يم سن مونتبنره شيږي په دې جنت کې نسبونه اوسټړي ولا يم سن مونتبنره شيږي په دې جنت کې لږه بس مونټیا سړي ته واللہ ناکسہ جو کافر ہن یابو بادشاہی ور د جہنم ما پسلا برک ریشپری وان چمنیشی نا ذات جہنم دا کرنگے جزا کو مزار د ہر کافر تا وہم یستجوبن جو بچے نمیدیNetاز عبیق سوایوه و گیری ہے فکری، آیا که ارخipherی مدر یا بنا یا شاید فی مبسیڈ حی��ا ناوقت بهتریش کنروی بنیدد ایک کتا لبکنل چا را دی innی مطیق را دی ان الله علیم ودیم در واده شروع یکنان الله علیم د پرد آسمانونو او کو باندې یکنان الله په طیبی د زاد صدور په خبر به شیرونکې پټی والله جل الله زده ج علیکم خایف قولوا رايتم شركاءكم خبر راکه ماته تاسو شرکاو مبارکي هغه شرکاجي تاسو په دغه आवाज کوي یوته عبادت کوي د الله نه اوه یې ماته پیرا کړی پس موږ کې کنه شتاب له طالع حساب آسمانونه کې کنه ورکړي او ته کتاب چې نه دی په دلی باندې قراتې ده وینا باقي وعده نه کوي ظالمان ځه باځ با شرمګه د دوکي ان الله یکن الله راځي wala in zalaka ke che tarazena afuje gi in amsa ka ma ga bachon gi sar ki pyar to beti nawal wala chuske nina haj ne so gur gaizallana in huwa yaknan allahu kana haliman sabira ghafuram bakunke wa samujiba kasamana qul